Frecvența cititor de proză volaie Corneștian. Detalii Cu asta de Est, locul de unde veniseră, perspectiva plăsmuirii suportate, fusese estompată de gravuri confuze, amestecul flamelor asfințirii cu aureola sciziunii de cer, metamorfozate în voalul ploii. De un verde durabil, în partea adversă, în oscilația luminii azurii, ca un fel de răsfrângere, a mării. Încremenite între cele două planuri, se întrezăreau edificii impozante, de parcă tăiate direct din munții de granit, de marmură sau calcar, din steiuri sculptate de dălțile valurilor retrase în uitare. Undeva în fața lor, deasupra oglinzii peid, creștea un nor de aburtrandafiriu, a idoma fantomatice, restituite radei, de timpul naufragiat dincolo de orice evocare. Conul brizei sărate, aduse la picioarele bărbatului două petece de hârtie mototolită, posibil două etichete desprinse de sticlele lăsate pe ecluza de alături. Din cavitatea hubloului și din apropiere, e rupse în sunet strident, amintind ciocnirea a două obiecte metalice. Ecoul se stinse înainte ca cei doi să uzeze de tăria imaginarului, pentru a înțelege sursa acelui timbru supărător. Helga își propti capul de pieptul soțului, iar acesta își lipise spatele de un în și rece. Palmele lui se odihneau pe umerii femeii. Mâinile ei, lipsite de orice vlagă, atârnau a idoma tuburilor de cauciuc. Înșurubate în cavitățile circulare ale vreunui manechin lepădat. Între ei și mare, în grabă, trec un bărbat ducând o oglindă ovală sub braț. Poate că era doar un disc de sticlă. Gândi Marc, pe moment avusese chiar impresia că între zori dincolo de obiectul lucios o veche bicicletă sprijinită de stâlpul de piatra aibă din apropierea podețului, ducând înspre unul din punctele de îmbarcare. Am rătăcit," zise ea, și nici harta nu ne mai ajută." Resimțim dizul strugurilor fermentați, el accentuă. Sunt hărți turistice, reeditate. Sunt lipsite de menționările punctelor mai puțin importante." Chiar și în fundătura prin care trecuse la amiază a fost omisă cu un scop precis. Cred că semnifică un fel de justiță mizero, o venă purulentă din organismul întregi așezări. În alte împrejurări și cu alte stări de spirit, dacă nu ar fi resimțit năvala amețeli confuze, slăindu-le ori supunându-i unui fel de letargie incontrolabilă, poate că ar fi continuat acele discuții probante. Ar fi ajuns la un consens și ar fi decis să se retragă pe drumul întipărit pe crustele subțiri ale amintirii. După câteva sforțări inutile de a se ridica, au cedat chiar și acele încercări de prisos. Nu stimulau cursul firesc al lucrurilor. Refuzau orice fel de acte solicitând febrilități ori eforturi exagerate. Căutau izvoarele tihnei necesare în amploarea spațiului perceptibil. În diferite porțiuni, de-a lungul cheiului, între zdrahonii stanelor crescute direct din calda de ciment, ori îndepărtările fixate pe retinele unui crug îndoielnic, năvoadele luminii se descompuneau în baiele de culori oscilante. Ceva putred, sturător și incisiv plutea în aerul asemuit respirației animalelor marine. Marc întinse mâna după șipul cu vin, golit în proporție de trei sferturi. Un spasm neașteptat al trupului femeii îl făcu să scape sticla cu lichidul purpuriu. Rizlingrinski sau ceea ce rămasă din conținut, cunesați fusese absorbit de lutul sterp, ca un fel de lampas necesar între murii clădirii și gardul viu, delimitând tigva șoselei de canelura tixită cu frunze uscate. Dincolo de zăpleazul scund, în succedări oscilante, străinii cu cele mai bizare profiluri. Îmbrăcați, preponderent, în nuanțe deschise, derivând dintr-un galben nisipos, se grăbeau să ajungă la destinații necunoscute. Însă nicio persoană din toate câte au trecut prin preajmă nu arunca nici măcar o singură privire întrebătoare în direcția celor doi? Și atunci Marc înțelese că între ei și oamenii străzi nu exista nici cea mai neînsemnată diferență. Opoziția sau refuzul oferirii oricărei elucidări ca răspuns la întrebări privind clarificarea coordonatelor acelui loc, raportate la vreun reper cunoscut de vreunul din ei, evident că era cât se poate de justă. Pe ansamblu, din pălăvrăgelile avute cu diferiții localnici, Helga se siză în timbrul vocii, în fermitatea și gestica acestora un soi de roceală înnăscută și atât de specifică zonei. Nimic nu e nou sub soare. Zi să ia pe un ton scăzut, apoi răbufni într-un râz incontrolabil. Respectiva conduită, acea ipostează atât de improprie soției sale, trezi în amorțeala bărbatului și voiul frisoanelor crescute în instincte bizare. O forță tainică, ansamblul râvnelor semănată pe necuprinsul ideilor înălțătoare, visuri mărețe, aspirații și tot ceea ce gândea doar pentru el se contopiseră în pala forței necunoscute. Să văzu în picioare, acolo, în fața ei. Ostrovul! zise, închinzându-i mâna. Ne așteaptă Ostrovul! Refuzând ajutorul oferit, ea privi în direcția mării. Catargele câtorva iahturi, întorcându-se în port, schițau pe mătasea ipotetică a cerului bruioanele norilor așteptați. Cred că ne scapă ceva important și, pe deasupra, nu reușesc să-mi anumite detalii, zise ea, îndreptându-se spre bancade pe care înlătură câteva frunze uscate. El nu rosti niciun cuvânt. Se străduia. Să înțeleagă ceea ce se stompa cu fiecare pas făcut spre limanul necunoscutului, cu fiecare expirație, preamăt străin de voal imaginar, aripă desprinsă de brizere constituante, cu fiecare încercare de a birui acel prezent sedițios. prinse de braț pentru că simți o intransigentă nevoie de a-i demonstra faptul că era mereu alături îi înțelegea cauza frământărilor deoarece și el trăia aproape aceleași sentimente. Dacă ajungem în port, șopt el, vom fi mai aproape de ostrov. Iar dacă ne va surâde norocul, vom găsi vreun izvor de apă potabilă sau, în cel mai bun caz, vreun curăcoritoare. Să mergem! Femeia, se femeia, ridicându-se în picioare și inspirând adânc, de parcă acel gest i-ar fi conferit forța necesară de dinaintea vreunei confruntări însemnate. El o ținea de braț, simțea cum pământul de sub picioarele sale șerpuia în valuri disproporționate. În acea dezordine de stări și idei și totuși să găsească un reper clar, marea părea mai liniștită decât oricând. Era doar o crustă de acoarelă închiegată între ramele de lut ale malurilor aflate într-o veșnică unduire. <fie> Parcele de pământ arid, de forma velei părăsite într-un loc ilicit, în partea de unde veniseră cei doi era mărginită de ciucuri ierbii și frunzelor pământii. Străpungând sticla apei de nuanța nisipului, câteva trunchiuri de copaci tăiați se înălțau în fața lor. O întrerăsturnată, răsturnată, pe care se așezaseră cei doi, mâzgălită cu simbolurile alfabetelor inexistente, amintea un fel de sarcofag sau în concepția lui marc, tocmai întruparea formei bizare, pentru câteva clipe, percepute pe vitrina criptei. Cu siguranță că respectiva analogie constituia rodul altei abateri de la cursul logicii obișnuite. Mi-am amintit! Izbucni Helga, ridicându-se brusc și făcând câțiva pași în direcția apei. Scrisul copilei din restaurant seamănă izbitor de mult cu scrisul fiicei noastre. Ai dreptate, confirmă bărbatul, ținând în mână peticul de hârtie pe care era notată o adresă necunoscută. Clădirile impozante din spatele lor, turla cu ceas, farul străjuind necuprinsul liniștia apăsătoare, formele geometriei bizare marcând orizontul îndoielnic căpătau nuanțele soarelui tot mai pal și îndepărtat. Frecvența cititor de proză. Soarele de apus. O sferă sângerie, pansată cu măfra manorilor cernea pe atlasul mării frunturi de ornamentații difuze, rotirile lucorilor incandescente, flușii galbene, rupte dintr-un cer apropiat și greu. În haosul acelor decorații, mijau refracțiile unei realități obscurei, aritile păsărilor inexistente, nori prinși în năvoadele gâlmelor de văzduh, timma telemalului amintind semnul leziunii lăsate de trecerea timpului mai bine de un minut marc privea acel joc neclar de juvaere marine iar apoi sesizând că Helga se îndreptă spre ceva ce păru că se mișcă reveni din această stare de lenevie resimțind durerea unui junghi fulgerător undeva la nivelul inimii era ca și cum vreuna din razele înserării de mercur topit s-ar fi înfipt chiar și pentru o clipă tocmai în pieptul lui. Filtrată de un bob mărun sau ceva ce amintea rubinul, de a găsită în ridul dintre plăcile de marmură neagră, încropind ce ducea spre bar, acea săgetare incandescentă induse spasmul amintirii dureroase, copilul părăsit. Între ele și Helga se întindea de zișul de frunze vernil, ornamentate cu stropii simili, de mărimea lacrimilor de crestături aproape artificiale. Părea că enormele foarfeci de vânt s au decupat mătasea voinală, păstrând de boșa liniilor creionate de penelurile licăririlor a Sau poate că vreun stilet de rocăzințui respectiva țesătură în conformitate cu modelul aripiilor suspendate pe timpul refluxului, undeva la o înălțime apreciabilă, mai aproape de cer, dincolo de fascicula privirii. Din unghiul în care se afla marc, pietrele de la marginea malului păreau acoperite cu pojițe subțiri de solzi și colb fin, cu borangicul sensibil ce se putea rupe la cea mai mică atingere. Nisipul dintre ei reprezenta un petic compact, un fel de placă brăzdată de venele firave, verzi și brune. Helga căzunge în unghi. I se păru, Că sub învelișul lichid, la câțiva pași, pe direcția soarelui, un obiect solid, aflat într-o mișcare constantă, zdruncina verdele mării, emanând izurile sărate ale profunzimilor indefinibile. Cu vârfurile degetelor îndrăzni să atingă acea oglindă fragidă, nădăjduind că dezordinea produsă de respectiva învolburare va anula ipotetica perspectivă. Apa era mai rece decât s-ar fi așteptat? Pe moment... Chiar se părul, că pentru a străpunge acea velință firavă, era nevoită să manifeste un efort exagerat. Ulterior, când jumătatea palmei se liberă de mânușa fluidă, cu uimire constată că pielea mâinii stângii s-a acoperit cu un strat subțire de Dantelă albă, de sare sau alt hibrid organic, atribuind întregii gama tonalităților aproape ireale. În tot acest timp el nu făcu nicio mișcare. Era izbăvit de forța oricărei eri puste. Poziția ocupată, cumul lumini cernute de coroanele arborilor seculari, distanța față de apă, malul protejând misterul ființării sale, absolut totul. Împărțit pe fragmente disparate, îți dădea senzația că în fața ta, în acele ore incerte, vegeta monumentul de marmură adus de matrozi necuprinsului tocmai din timpul mitologiilor apuse. Dacă în clipele acelei înserări te-ai fi oprit în apropierea lor, cu siguranță ai fi înțeles că amândoi se pe malul așteptării destinului ce acum se numea mister. Ceva din interior, ceea ce numim subconștient, pentru că nu avem un cuvânt mai potrivit pentru acest concept, ceva ce dostea în mrejele transei, îi obligă să-și ducă menirea până la capăt. Dar în ce anume consta scopul acelei destinații, nici măcar ei nu știau. Te-ai să te oprești în orice moment și în orice loc. Cu siguranță ai fi simțit că între ei, indiferent de unghi, distanță sau poziție aleasă, stratul de aer care îi unea, emana scânteier ce nu puteau fi incluse în prisma culorilor cunoscute. Privirea ta se dilua înseva a refracțiilor fanteziei adumbrite de clar obscurul vreunui vis uitat. Te întrebai dacă i-ai întâlnit și în alte locuri, în alte conjunturi. Chiar și pentru o clipă. Însă rațiunea sau orice fel de sforțare de a urni conștientul refuzau răspunsurile vădite. Retras după culisele tăcerii, el fixa aria aridă a geometriei hilarului dintre două umbre. Apoi privirea ei se risipi dincolo de cuprinsul kindiei. Lămurită cu o parte din vibrarea inconstantă a netezimii lichide, ea se îndepărtă de mare și alungase orice altă dorință. În clipa în care pânzau glinzii se rupse, o siluetă de om răsărea din apă, ca într-un halou, prizonierul reflexelor de aer lichid, bărbatul îmbrăcat în costumul protector, de cauciuc sau vreun alt material impenetrabil, înaintea înspre maghiornița din apropierea pontonului. Mark nu reuși să-și descrie cele mici neclarități. Un soi de neregularități ale realului, digresiunile vidului ce dincolo de orice raționament, induceau stării contradictorii. În schimb, ceea ce tulbură fixitatea reconfortantă de dinainte, acum agasa, mai ales prin rolul ignorării. Pentru cel ce apăruse din mare, cei doi aproape că nu existau. Atenția femeii era acaparată nu atât de statură, Mișcările domoale ori mersul ușor plătinat al bărbatului necunoscut, cât mai ales de acea povară excentrică, o plasă densă, împletită din fire argintii, subțiri și orbitoare. Eliberându-se de masca prevăzută cu un tub flexibil, de butelia cu oxigen și costumul de nuanța norilor autumnal, străinul începu să întindă năvodul. A idoma eliberat din sesătura pânzei de păianjeni, Helga se apropia de soț. Nu făcea gesturi bruște. Se temea să nu fie surprinsă de blițul privirii ucigătoare al celui ce acum scotocea în molozul de frunze, crânci de forma și nuanța oaselor, bucăți de metal și alte agonisel, căutând vreun obiect important. Răcni străinul unde eu îmbram. Era clar că se adresa necuprinsului, mării sau vreunui suflet imaginat. prins de o nervozitate evidentă, început să arunce în apă tot ce considera inutil. Unele obiecte, îndeoseb cele de plastic, de lemn sau de vreun alt material, ușoare și pline de aer, nu se scufundau. Părea că o forță nevăzută o îndepărta de locul izbirii cu netezimea abisului. Helga șopti soțului că cel mai indicat ar fi fost să plece. Mark nu îi mai acorda nicio importanță. O mână de plastic, cu siguranță desprinsă de vreun manechin lepădat, ajunse la câțiva pași de cei doi. Plasticul avea culoarea pielii. Nu! nu, nu. zise ea, apucându-l de braț. Te implori! Să nu recurgi la niciun gest necugetat! Neputința de a se ridica orijunghiul resimțit undeva în piept învinseră acea dorință acerbă de a intra într-o nouă luptă cu propriul destin, au urmat clipele tăcerii desăvârșite, iar umbrele lor s-au unit într-o îmbrățișare eternă. Palma ei se orihnea în palma lui. Ca răspuns la o strângere ușoară a degetelor albe, ea îl sărută pe frunte. Resimți gustul sării și nisipului reavân. Repeta străinul ieșit din mare. cititor de proză.